Sëremu <tune> <tune> alaikum <As> të ndërhuartë të lishikues, ku të qeni duke në ndjekur, pa qa dhe mshira, lau të qafë me ju. Mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigje. Sante me mua në studio për tjodhen përgjigje. Gjitha përgjigjeve tuaja është Hoxha Joni ndërguar, alaudin abazi. Selamu alaikum hox dhe mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se erdhe. Ate erë sigurisht pajtoni për të shkuar më rrjedhen emisionit, unë pojleze përgjigje në pare e presim një përgjigje nga ju. Kjo është pyet, ja parë, thët një të lishëkuoz, shpesherë në përëndeja, e bisedat të ndryshme, nabijet përmendim do një personi cili tashme nuk është prezent në jetën tonë. Pra, flasim për njerës të vdekur, duke folur gjera të mira, gjera të këqia për ta. A është të lejuar kjo në islamo po jo? Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala rasulina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahunel arsua l'adrorim, i çojm salavat dhe selam pe pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të flasësh për të vdekurit në përgjithësi, është fjallet dhe thotë nëse, nëse flasim keqë për ta, me një fjallet dhe thotë nëse e, përmenim ndo një vetit keqë që e kanë pasa, apo ndo një e, veprim të keqë që e kanë veprun jetën e tyre, kjo në përgjësit duhet të kemi kujdes. Për faktin se nënderi i muslimanit është diçka eshend, edhe këtë i dërguar i Allahu të lafdrimi dhe pasha që ofshim bitë, kur më një rast do thot në kur ka fol për vlerën edhe shënterin e çabës, ju ka tregu do thot shokëve të, të, të, të tij, sahabëve të nderuar se me të vërtet gjaqu muslimanit dhe nderi i tij është më i vlefshëm sesa domthon vlera e çabës, do thot shtëpisë zotit të madhën e shumë. Dhe nga ky kjo përmbajtje kuptojm se sa i rëndësishëm është për besimtarin nderi i tij dhe sa i shënt është kjo. Prandaj për neve e, për të marrë në goj dikënd pavarësisht a është i gjallë apo i vdekur për arsyesën këtë çështje apo në këtë problematikë edhe edhe hyjn edhe të vdekurit edhe të gjallët duhet të kemi kujdes nuk na lejohet ne vetë të marrim në goj njerëz tjer, të tjerë të pergujojmë të flasim për ta qoftë edhe për disa veti të zlat i kanë themi filani me emër me mbiemër ekatves apo e vepranë këtë punë, e kështu me radhë në përndajë, në përmejzlise, duhet të largohemi nga veprimet këtila, pra arsujë se kjo është përgojim, që në gjuën e shëriatit që të gjibet, dhe konsiderot njën nga mëkatet më të mëla që mundet me i ba besimtari. E të flasësh për cilësit e mira? E të flasësh për cilësit e mira? kjo ja logaritet për gojem, është ndërsa për sa i përket cilësive të mira, është interesant të thot në çështjen e të folurit do thot për për gjëra të mira këshia, dhe të folurit për gjëra të këqija do thot këto këto dy dy gjëra kanë një lloj nëse nëse bëjmë një krahasim atëherë kuptojmë se gibet çfarë konsiderohet gibet nëse themi, atëherë gibet është çdo gjë që njeriu do thot e fol për tjetrin e nëse ai tjetri është i pranzë atë ato fjalë nuk do ti nuk nuk do ti thoshte në praninë e atij personi. Ky konsiderohet gibet. Dhe kjo është ajo e ndaluara, pavarësisht a është i gjallë ai personi apo i vdekur, never nuk na lejohet thot, të thotë të flasim keq për tjetër, tjetrin, tjetrin. ë kurse përsa i përket fjalëve të mira apo lavdrimeve, si themi ne, kjo është e lejuar, mirëpo është është hortuar apo nuk është e preferuar që të bëjmë lavdrimin në praninë e personit në fjal. Do thotë e kundërta e e gibetit. Nëse e, jim në një ndaj dhe një person nuk është i prrezent dhe përmendet ai person, atëherë ne dëshirojmë ta lavdrojmë apo të përmendem në një cilësi e mirë, nuk ka të keshin kët. Pavarësisht sa është i vdekur apo është i gjallë, lejohet edhe preferohet. Mirpo është e urryer që në praninë e e personit caktuar që ta lavdrojmë, për arsye se kjo është domosdoshmë një veti, e cila në anën në njërin anë do thotë personin të cilin lavdrojmë ka mundësi të thotë që si i themi ne do thotë që ai ta ta mendoj veten se është dikushi apo superior e kështu me radh. Po, edhe të arrish mendjen, po në anën tjetër edhe E, raporti ndaj atij personi që lavdron do thotë do të ndryshoj. Ka mundsi të jetë interesi atij lavdrimit që këtë të përfitojë diçka ndonjë ndonjë interes të kësaj bote, prandaj edhe është është nuk është e preferuar do thotë veprohet kjo. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selem me një hadith thotë në lidhje me të vdekurit, të kthehem, thotë la tasbu al amwat fa innahum qad afdahu ila ma qaddamu. Thotë mos mos i ofendoni të vdekurit për arsye se ata kanë vetëm se kanë arrit aty për për për të cilën janë nis apo aty për çka janë përgatitur. Kështu që me një fjalë pejgamberan saman po tan me na Më naqshilluneve që veprat e tyre, punët e tyre janë të përmbyllura tek Zoti i Madhreshëm, prandaj nuk është drejt e drejtë jonë që ne të vlerësojmë dikë apo të nën-vlerësojmë dikush që ka vdekur, për arsye se ato jë, ata njerëz janë me veprat e tyre tek Zoti i Madhreshëm, edhe Allahu dhe thot, do thotë do të gjykoj ata, mos bëhemi ne ne gjykatës. Kurse për sa i përket lavdërimit thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam në një hadith, thot hidhni u pluhur njerëzve që i, i lavdrojnë do thotë te prezentin në kuptimin që mos i lejoni do thotë që që të bëjnë lavdrime në prsenzën e atyre njerëzve që i lavdrojnë zoti di më smir Allah ju shpëflet alaudin ndërkohë pyetja radhës ush kjo nga një televizionist e thotë desha të bëj këtë pyetje për hojën e nderuar i lutem thotë na thoni se çfarë është rëndësia e gjërimit vullnetar dhe falja namazit të natës zoti ju shpëflet ka një numër të haditheve të shumë do thot në cilat pejgamberi sallallahu alaihi dhe se nxit në xherimin vullnetar, por gjithashtu edhe në namazën e natës. Unë do ta kisha përzgjedh një hadith edhe një, një një ose dy hadithe, nga më të veçantit është kur thot pejgamberi sallallahu alaihi dhe se një hadith se më të vërtet xherimi më i mirë, do thot më i vlefshëm te Zoti më drejtuar ka qen xherimi i Davudit alayhis salam i cili ka agjëruar një ditë dhe ka ngrënë një ditë gjatë tërë jetës së tij. Ky është do thot agjërim më i vlefshëm që mundet të bëjë njëriu në jetën e tij. Kurse gjithashtu edhe për namazin thot që namazi më i mirë është çalla për namazin e natës, ka qen namazi i Davudit alayhiselam, pejgamberi Davudit alayhiselam dhe e për shumë pejgamberë sallallahu alaihi wasallam në mënyrën e faljes thot ai flinte gjysma deri në gjysmën e natës pastaj ngrihej dhe falej një të tretën e natës, dhe pastaj prabinte dhe flinte një të gjashtën e natës. Pra, kështu ka qenë praktika e ti. Pra, këj hadith i ndërlidh të dy këto pyë, po, në dhe shambull konkret dhe, dhe, dhe thotë për vleren dhe rëndësin e këtyre dy veprave, adhurimeve, si kurse që është agjerimi dhe namazi, po gjithashtu në tregën dhe thotë këj hadith për vlerën e adhërsisë e këtij pejgamberi i cili ka qenë i përkushtuar në kryerjen e këtyre kty, dy adhurimeve të veçanta. Për xherimin kemi shumë hadithe, ndër tosh edhe edhe hadithi ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se në ditën e xhenetit e ka një derë që e ka emrin Rayyan dhe nëpërmjet asaj derë do të hyjnë xheruesit. Dhe komentatorët e këtij hadithi kanë theksuar se njerëzit apo ata xherues të cilët do të hyjnë nga kjo der nuk janë ata të cilët vetëm ata të cilët kanë agjëruar Ramazanin dhe janë mjaftuar me kët. Por janë ata të cilët kraha z Ramazanit kanë agjëru edhe agjërim me vullnetar në ditë të ndryshme të thotë të vitit dhe me një fjalë e kanë fituar epitetin agjërues nga konteksti se kanë kanë e kanë kryer atë vepër shumë shpesh edhe jattir vitet kan ajeru dhe kështu e kanë fitu atë atë epitet si ajerus prandaj edhe në ditën e gjykimit do thirrën ajeruesit me kët epitet që të futen gjenet, dhëtë, në xhenet do thot nëpërmjet kësaj derë. Kurse edhe për namazin natës kemi hadithe të shumta të vlefshme por mjafton vetëm ta cekim atë se është një veprim do thot që pejgamberi sallallahu alajhi wasalam nuk e ka lënë kur gjatë jetës së tij vetëm në ato momente në ato raste kur ka qenë i smurr apo ka qenë në ndonjë rrugë udhim në ndonjë betejë e kështu me radh e ka lënë faljen e namazit natës kurse në ditët e tjera të zakonshme vazhdimisht e ka fal kët namaz zoti i di më së miri vallahi u shpërblef ndërkohë nga një tërshkuese tjetër është kjo pyetje selam alejkum fillimisht dhe amblejo të rritja thonjave dhe rregullimi i tyre Lyrja me lakë, qofte të dukshem, qofte me njërë të ndryshme, edhe në raste kur nuk jam e obliguar me namazin. Po, janë dy qështje këtu që duhet t'i përmenim në lidhje me këtë pyëtje. Po. Qështje e parë, përsa i për këtë rritje se thanjive, ne vedim se njën nga e, karakteristikat më të veçanta të fe son është se është një fe e cila... Orsiada e Islamit është fakti se është një fe e cila thirr në pastërti dhe mirëmbajtjen e pastërtisë. Dhe për ta vërtetuar kët nuk kemi nevojë të thellohemi shumë apo të lexojmë shumë, por mjafton vetëm fakti se e, kapitulli i parë në një rispondencë islame fillon duke thotë me kapitullin e pastërtisë. Dhe aty sqarohen rregullat dispozita të cilat kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e pastërtisë ë ë do të thotë kjo në vete na jap ta kuptojmë se çfarë rëndësie ka. Pastaj e shohum se si ë muslimani është i urdhëruar që gjatë brënda ditës, di sa herë ta laj fytyrën, ti laj duart, ti laj këmbët, ta laj gojen, ti laj dhëmbët, veshët e kështu me radhë, ë pastaj gjithashtu edhe pastrimi i prerjeve, pastaj menjanimi i qimeve nga vendet e turpshme e kështu me radhë, gjitha këto dispozita dhe regula në ept, kuptuim se nga muslimani kërkohet që vazhdimisht të këtë kujdes në mirëmbajtjen e pastërtis. E në këtë kontekst, hynë edhe qështja e prerjes se thanjive dhe besimtari e ka të ndaluar rritjen e thanjive dhe ato duhet të, të prehen vazhdimisht, është e preferuar që në gjdojavë të prehen ato. Mirë po nëse përndon një arsyje tjetër, e shtyhet atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e shënon muslimi treguat se është e kufizuar që mos të zgjatën apo mos lihen thënie pa prerë më shumë se 40 ditë. Do thotë nuk lejon ta të, të, të kalojmë do thotë kët afat qka është brena 20 ditështë ditësht, nuk kemi mëkat, mirë po qka është pas 20 ditështë atërre kemi bërë mëkat. Pra the, prerja e thënjive konsiderot njën nga natushmërit e pasërta e krejt pejgamberve, duke fillu prej pejgamberve të parë, derit e Muhammedi sallallahu alai usam, janë dy hadithë të sëllat të regojnë në njërin nështë, përmenden pes natyrshmëri të pastërta ndërto është prerja e thonjve, por gjithashtu është edhe një hadith tjetër më i gjatë ku përmenden 10 natyrshmëri të pastërta, ndërto pastrimi i dhëmbëve, pastrimi ndërmjet gështrënieve e kështu me radh, përmendet edhe prerja e thonjve. Kjo çdo mund nga aspekti fetar. Mirpo edhe nëse i kthehemi aspektin mjekësor, më kujtohet para shumë kohë pa ta lexuar një studim të cilën e kishim bër, ishte një konferencë e, e mjekësisë islame në në Katar viteve 1986, më sa më kujtohet, dhe aty është bër një studim në lidhje me me shkurtimin apo zgjatjen, respektivisht zgjatjen e fënjve, dhe disa mjek musliman e kanë e kanë vlerësuar do thotë këtë çështje dhe e, i përmendin disa dëmë shëndetësore nga rritja e fënjve. Ndër ato dëmë dhë, përmendet vetë fakti se thonjt që i ka kriju Allahu i madhreshëm janë do thot eh, për krogazdoman që janë do thot për zbukurim kuptimin që duket do thot bukur o, funksion. funksioni i tyre është edhe për mbrojtjen e gishtërinjve nga eh, dëmtimet të cilat mund shkaktojnë do thot nga prekje të ndryshme e, në atë moment kur eh, thoni zgjatet atëherë e humb funksionin e tij edhe eh, prekja e gjërave është më e eh, më nuk është më e, e vështirë dhe ai instikti do thot i, i prekjes nuk është do thot i zhvillum nëse fëndjet janë të, të zgjatura. Pastaj krahas kësaj neve dim kur zgjatën fëndjet, ë qoftë edhe edhe me pa i parato me anë mikroskopike vrehet tregojnë do thot në mjekësi se e shumë mikrobe st strehon do thot në për ato ato vende madje theksojnë se aty ato vende janë shumë të përshtatshme si inkubator të mikrobeve që prodhojnë do thot mikrobe me shumicë pastaj ka dëmë të tjera të shumta ndërto janë edhe disa ajo çarja e thative pastaj pa mundësia që njeriu pas asaj ato famra të cilat i kanë thonjë të gjata nuk kanë mundësi të kryejnë nevojat elementare nëpër shtëpi, qoftë pastrimi i një gote apo ende e kështu me radh, prandaj është një veprim që duhet të largohemi dhe nuk duhet të na mashtroj ajo çka promovon ndoshta në disa kultura caktuara se oshen e zbukurimit, për arsye se nuk mundet me cin zbukurim, për arsye se vet nëse e marrim do të thot nga natyra dhe shikojmë zgjatja e, e, e thënjëve është përgjasim do shta me disa spodut i cekë me disa gjalesat e silat nuk duhet besimtarin do shta ta, ta nënvërsoj vete në atë masë e ku të themi nëmonë se në, në atë ka zbukurim e kështu me ratë Kjo është dhe të monë lidhje me, me, pyjtje, me pjesën e partë të pyjëtjes ndërsa në, në lidhje me lyrjen thënjëve me lakë si themi ne e, qoftë me, me në gjyrë do thë të tejdushme apo me ndonjë në gjyrë tjetër themë se nuk ka të keqse ato kohë kur femra është nuk është duke i falur namazën konet për muajshmve apo femra do thotë gjatë kohës së lehonis i lejo do thotë ti ti lye i thonjet për arsye se domon nuk ka të keqse në këtë edhe i lejohet të zbukurohet posa shirë do thotë për burrin e saj por në kohën kur ajo fillon ta fal namazin atëre duhet me preparate të ndryshme ta menjanë atë ngjyrë e cila do thotë e mbulon thonin për faktin se ai gjathmarrjen e abdesit uji duhet të deportoj në çdo vend ku ë, ë, është obligative do thotë të deportoj uji ndërto janë edhe në gishtrat e muslimanit muslimanes respektivisht zoti i dhe më i mirë po Alla, ju shpërblet, hoqë, ndërko për për tja e radhës është kjo, thotë një të le shikua se nëse dëshirojmë të bëjmë do njëve për përhirë të laute dhe pas taj, kësaj i ja avashkëngjesim edhe interesat e dynjas, thotë si logaritet kënjet. Më pas ka të reguar edhe rastin konkrete saj, thotë unë ka mundësin që më bashkëshortin të shkojmë drejtë shtetave të emirateve të bashkuara dhe atje thotë të jetojm pra saksisht në arabijë dhe aktualisht në Kosovë jetojm me familje të gjerë ka fjalën e bashkit thotë çka në këtë rast kur un kam dëshire edhe për shkak të besimit të, të përparoi komplet jeta ime në arabijë por gjithashtu thotë ja shtoj kësaj dëshire edhe në në dëshirë tjetër që është të jetoj vetëm me bashkëshortin sim llogaritë thotë ky jeta është i pastër apo çfarë mund të jap në një, një projektje po nëse njeriu do thotë gjatë jetës së përditshme don ta kryej një punë e cila ka të bëjë do thotë me me dobit e botës tjetër do thotë është një adhurim me një fjalë që në këtë rast po e përmend edhe edhe shembullin konkret dëshiron të shkoj do thotë në shtetet arabe dhe kupton atje ka mundësi ta shtoj detyrinë e jetë do thotë ma mafer praktikës islame për shkakt shoqërisë, tamsej gjuhën arabe dhe shumë dobi tjera me të cilat ajo konsideron se mund të arrijë thot të thotë të të të afrohet Zotit dhe të jetë i përkushtuar ndaj Zotit të plotfuqishëm. Mirëpo në anën tjetër do thotë i pëlqen e, kjo shkuar e edhe për faktin edhe nga aspekti i kësaj dynjaja apo kësaj bote, për faktin se do të jetë më, më e lirë me burrin e saj, me fëmijët, pastaj edhe edhe do thot me e qet do thot në përgjithësi a lejo do thot ndërhyrja e këtyre dy njerëve themi se fillimisht përqito veprim do thot e, që njeriu e ndërmerr në këtë botë nëse qëllimi i tij është kënaqësia e Zotit të Madhëshëm edhe do thot përmbajtja ndaj urdhrave të Allahut pavarësisht a është punë që ka të bëjë me botën e ardhme apo me këtë bot atëra është për blim për atë person Pavarësisht, do të thotë, nëse mund të marrë një shambull shumë thjesht, nëse njëri u për shambull e studion një drejtim mjekësin, dhe qëlimi i ti është, do të thotë, që të edukohet dhe të amsojt bëhet profesionalizuat në në në fushën e mjekësisë që në të ardhmen t'ju ndihmoj nëvojtarve, t'ju ndihmoj atyre që janë të smurë, po të njëjtin kohë edhe edhe të ketë do thot një jetesë normale, më solide do thot me me një nivel pak pak më të, më të mirë sesa ndoshta kur njeriu merr në një profesion të tjetër, atë në kët nuk ka të këse. Por jdo jdo sa do thot ndërlidhet me jetën dhe qëllimin e njeriu. Do thot cila cila është do thot ajo ai shtytse si kryesor për cilën do thot njeriu do thot nxitet për me për me bë një vepër caktuar. Nëse ai do thot për hir të Allahut e madhërisë shumë, atëherë nuk ka të keqe. Shembulli më të mirë, Allahu i madhërisë më jap edhe me me çështjen e kryerjes së haxhit. ë përmendet në në Kur'anin e famullart që nëse njeriu do thot shkon në hax dhe krahas kryerjes së haxhit është një udhtim mjaft i gjatë edhe ka mundsi njëri me pa do thot, të thotë në treg disa gjëra të cilat ndoshta nuk janë në vendin e tij dhe dëshiron të bëjë një lloj tregtije, atë nuk ka të keqe dhe nuk ka xhenah do të thotë në këtë vepër, ë ë ku Zoti i Madhreshëm thotë se nëse ju krahas do thotë kryrëse urlavet e Allahut kërkoni edhe kënaqësinë e, e domthon tumirat e kësaj bote, atë nuk ka nuk ka xhenah në këtë. Zoti i dhe mëshmirë. Atëherë ojë këtu do të doja të bëja edhe një anëmbytyt tjetër, ku vetë fundit ne e vërejmë që njërzët konkretisht bashkëshortet çiftet e sapo krijuar kanë tendencë për të jetuar të vetëm do të thë larg familjes, e cila është dispozita e islamit këtu. A ka diçka të keqe? Në këtë rast nuk po përmendim interesat për fesë e përmendit të lë shikues janë në fjalë, por në në idel. Po në aspektin shoqëror do thotë. Kjo e sa ndërlidhet me fen, gjithashtu ndërlidhet edhe me me adetet dhe zakonet e e e një vendi, në përgjithësi do thotë që në dëgon arabë i thuhet edhe urfit, ë që është zakoni apo tradita me cilën e, e cila është e përhapur në atë shoqëri. Prandaj themi nëse ë familja apo një një burrë edhe grua, domthonjë një çift janë martuar rishtazi dhe prindërat e tyre nuk janë nevoitar me një fjalë do thotë kanë jetën e tyre dhe këta kanë mundësi do thotë të ndahen atë nuk ka nuk ka gjithë këtë në këtë dhe madje ndoshta është më e drejtë do thotë që që të ndodh kjo do thotë që të jetojnë ndaraz duke pasur do thotë një mirëkuptim të caktuar mirë po ndisë rrethandë caktuar caktuar këtu mendoj që nuk është e drejtë t'i japim një t'i japim një përgjigje të prerë të themi se detyrimisht Çifti duhet të jetë i ndarë nga familja e burrit apo e kundërta që çifti duhet të bashkëjetojë do thot me me me familjen apo me prindërit e e burrit, kjo varet pe shumë rrethanave, edhe ato ekonomike, mundësia do thot për për me pas shtëpi të ndarë, po edhe rrethana do thot e e, e moshës do thot prindërave, numrit të antarëve e customerat do thot varësi është për kësaj edhe edhe duhet do thot të bëhet një zgjedhje do thot e e çelluar zoti di më së miri ndërsa para përmbylljes së pjesës së parë tek kjo emisioni po i përgjigjemi edhe kësaj pyetje thot një teleshikues desha të di se dita në 10 pra saktësisht e dhe, thot për mua një muharem ditën e Ashurës e kam ngjerruar dhe a ka diçka të keqe thot pasi kam dëgjuar që është shumë e rëndësishme të agjerohet kjo ditë, por në anën tjetër thot un e, kam edhe disa ditë të cilat nuk i kam kompenzuar nga muaji i madhrisë me Ramadanit. A lejohet këtë rast të agjeroj me ditët e Ashurës duke qenë borx, do të thojë muajit madhrisëm të Ramadanit? Është çështje diskutabile kjo problematika e agjerimit nafile nëse na në ka mbetur disa ditë të Ramadanit pa agjëruar dhe ka mendime të të të dietar të juristët islam, po pa uzgjeruar do të thotë se më e drejta është që besimtari së pari ti kompenzoj ato ditë të mbetura të Ramazanit, pastaj të kalojë në axhirimin e, e axhirimit nafile, do thotë. E mos ta veprojë tekundertën, duke pasur borxh, do thotë eh Ramazan të ajrojë do thot ajrimi nafile për faktin se njeriu do thot desyrimisht do të përgjigjet dhe do të jap llogari për ato ditë të cilat nuk i ka ajruar dhe i ka obligim të ajruar ti ajroj kurse nënën tjetër ajrimi vullnetar është me vetvullletin e ajrruesit që nëse i ajron ka çështje problem por edhe nëse i lën do thot nuk ka nuk ka mëkat prandaj më primare për të është që ti kompenzoj ato ditë Pastaj nëse arrinë do të ta agjerojnë do një dit, apo ti agjerojnë këto ditë të vlefshme, si kurse që janë ditët e Shevalit, apo ditët e Dhulhejgjes, apo ditët e Muharremit, do mëdonë si kurse që janë ashuret, atërë është më mirë për të por nuk mendej se është e drejtë që atë tja legalizojmë, atë tja agjeroj, do thot, të të këto ditë të saktuara, duke, duke lan anash borqin edhe atë të cilin për cilin është i obliguar të agjeroj. Zote dhe mësmi. Atër hoqë Allah, ju shpërblevë, dhe ju para lemrova, të ne është koha kur të të shkëputëm e përprakë qaste, por sigurisht do të rikëthejme në pjesën e dytë për të marë përgjigje edhe në përgjitë të radhës të ndëruar të rishikua, si që edhe koptua të bashkët të të ndami, por ju do të vazhdojnë edhe me te shqoqerimin me emisionin duke kërkuar për gjithën, ka qësaj për ketë pjesës e parte këti takimi, bashkë takoha me paspak. Salamu aleikum të nderuar televizionistës, vazhdon edhe më tej shoqërimin me emisionin duke kërkuar përgjigjen. Jemi rikthyer në studio bashkë me mua është hoqja jonë e nderuara Laudina Abazi. Vazdojmë ti përgjigjemi gjitha pyetjeve që tashmë kanë arritur në postën tonë elektronike dhe pyetja radhës është kjo. Thot një televizionist hoqj a lejohet që syneti në drekës para katrori çate ti fali më një të shehut. Jo, nuk lejohet. Syneti i drekës i cili falet do thot para farzit katër katërshe mund të falim në dy mënyra. Mënyra e parë është që ti falim dy nga dy, do thotë në çdo dy rekate të japim selam. Ë po gjithashtu lejohet e, që të falen do thotë katër rekate së bashku, por patjetër duhet i bëjmë me dy teshhuda e asaj si me një teshhud. Zoti i dhe mësimi. Ëm ia vdhushme për gjeja, Allah ju shpërblet. Ndërkohë nga një televizion shtetar është kjo pyetje. Thotë ta lejohet përdorimi i kartelave të bankës pro credit të cilat quhen pro bonus, duke ditur se shumë të hollavën e kartelën pro bonus, kromblohohet gradualisht me përdorimin e kartelës së thjesht bankare për blerje. Domethënë thot kartela pro bonus mbushet pa shkak të shfryrzimit të kartelës së thjesht për të bler produktet e ndryshme në permarketë vendore në vend të hollavëve të ngjajshëm. A është kjo lejuar apo jo thot. Fillimisht un dëshiroj të të cek të cek atë se Çështja e përdorimit të kartelave, llojet e tyre ka shumë, domethënë çfarë duhet të, të sqarohen. Ështu që ne kët nuk do ta bëjmë kët në kët rast për faktin se kemi disa disa pyetje të papërgjigjura, por themi në përdorimin e këtyre llojeve të këtij lloji të kartelave, të cilat ta japin atë probonusin i cili përmendet, do thot në kët pyetje, që nëse me një fjalë shkojmë në një shitore dhe bëjmë blerje, dhe blera realizohet do thot me me kartel e, krediti qi ka gjiro llogari rrjedhëse dhe si e, shpërblim për at blerje apo për at shërbim shërbim të kartelës banka neve ne na jep e, e, një shpërblim do thot 1 euro apo varësisht prej përqindjes nëse mendoj kemi blerë do thot 100 euro ka mundsi të jap 1 euro apo 2 euro do thot si shpërblim për përdorimin e kartelës bankare do thot edhe për per faktin se kemi blerë do thot me at me at kartel pa shcudzu do thot keshin që do do të mund ta marrshm do thot nga banka në në formë në format tjerë. Kjo është pak diskutabile, por vet fakti se duhet takim parasysh se nga këndvështrimi islam raporti në mes të klientit dhe bankës është raport sikurse ndërmjet është huadhënie me një fjalë. Huamarrs është banka kurse klienti është ai i cili e dorëzon do thotë pasurinë e tij në bank, është ai i cili e ka von huan. Edhe raport çdo uh, lëvizje dhe çdo uh, kompenzim i kësaj paraje ndërmjet huadhënësit dhe huamarrsit, nëse në to ndodh ndonjë shpërblim, atë rekonciderohet do të thosë si lloj i kamatës, ku thotë uh, është një parim do thotë në jurisprudencën islam, Islami kullu kardin gjerra nëfën, fëhua riba, se gjdo e, borç, apo gjdo huadhenje, e cila në vetë s'jelë ndo një interes, ndo një dobi, atëra ajo konsiderot dhe thëtë dhurat, A, konsiderot e, kamat. E, në rrasin konkret, e, kjo dobi të sënën emer, e mer huadhenësi, në këtë rras klienti, nga huamarësi banka, dhe thëtë është një dhurat të sënën po e merë, për faktin se kjo i ka dërzu do thotë parat e ti në bank, edhe e ka shrydzu do thotë kartelen bankare në këtë form, edhe banka po e shpërblen. Dhe kjo shpërblim, marja e këti shpërblimi, është do thotë ndërhynët të në kamat, pra ndaj me e dreta është mos të i marrim këto para, ose edhe nëse i marrim, eh ti harxojm naton në, në, në ato lloja apo naton gjëra ku lejohet të thotë harximi i parave të kamatas. Do thotë jo ti shfrytëzojm për vete, po ti deponojm apo ti ti dërgojm aty ku dërgojnë të thotë parat e haramit, do thotë parat e kamatas. Ë anëjter, nëse kjo kartel jepet do thotë nga qendra tregtare, jo nga banka. Pra arsysë ndodh jo në disa qendra tregtare tfornizon ty me me kartel, vet qendra e jep atë, edhe ti ke mundësi me bë blerje nëpërmjet asaj e, e, kartele. Dhe ti nëse arrin për shembull blerjen 100 € apo 200 €, atëra qendra tregtare ty çshpërblen, qoft me para, qoft do thot me me ndonjë dhuratë modeste apo pavarësisht do thos çfarë dhuratë të jetaj. Në kët rast ty të lejohet të amarësh dhuratën. Për faktin se raportin nërmjet klientin këtë rast blersit edhe qendrës rektare është raport shqit blerje, nuk është raport hua dhanje, edhe në shqit blerje i lejohet edhe shqitësit edhe blersit të i këmbejnë dhe thët dhuratat në ndërsjelta. Pra ndaj në rasin e par nuk lejohet, nëse e, shpërblysi apo a i cili tajep në thë shpërblimin është banka, nuk lejohet. A nëse është në rastin e dytë që është shpërblujës i qendra të rektare, atër e lejot me marë shpërblimin. Zotë edhe më smiri. Allah ju shpërblujëf të hoqë ndërko përëtja e radhës, është nga një tërë qikua së tjetër, saksish nga fa hërjeve dhe ju përët është thëtë, si që ndërën pune e marjes e mesit, pasi kam dy gjuar në variantët e ndryshme, opcionët e ndryshme, disa thonë në që rap të drasha, disa thonë në që rap që janë nga lekura, disa në variantët e ndryshme. Qëka saktisishnë, qëka në ulejohet që të marri mes? E, është edhe kjo qështë e është diskutabile në nërmjetë juristëve islam edhe ka disa mendime. E, tek e, hanefi, më të njohëra janë dy mendime, Mëndimi i parë se pa tjetër e, ato mbathje të sëllate i mbajmë në këmbë për me qenë i legalizumë të ju japim mes atyne, pa tjetër njëri mëndim është që duhet të jenë të lkurës, kurse mëndimi i tjetër është që nuk është obligativet të jenë të lkurës, por mjaftën të jenë shumë trasha eh këto dy mendime janë të më të njohura tek hanefit, madje disa piture janë mjaftuar që të jenë do të thotë t'lkurës vetëm pjesa e poshtme e mestit, kurse lart edhe nëse janë mbi ndonjë material i tjetër nuk ka gjithçka. Kurse janë edhe disa mendime në në jurisprudencën islamë të cilat nuk kushëzojnë do të thotë që që të jenë nga Al-Kura po gjithashtu edhe nuk kushtojnë do të thotë që të jenë shumë të trasha ë platformën që duhet të qendroj sikurse këmpa e kështu me radh për faktin se nuk ka diçka detajzueme nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam madje egzistojn disa hadithe të transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nga disa shokë të Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të se ju ka vënë mes mbathjeve të tyre paçin do thot atun nga Al-Qur'an por gjithashtu edhe paçin shumë të trasha ato mbathje që në një formë kanë qenë sikurse çorape të cilat i përdorim neve sot në ditët e përd në jetën e përditshme prandaj themi se mendimi më me i saktë e i për dhel për zgjedhur është se nëse çorapet jo do thotë nuk janë të të dhukshme dhe janë në një formë do thotë përdoren gjatë kohës së dhimbrit për me mbajt këmbën të ngrohtë pavarësisht edhe nëse nuk janë nuk janë të të, të trasha për arsyesë se kohën bashkëore posaçërisht nuk janë shumë përhapura mbajtja e e mbathjeve do thotë apo çorapave shumë të trasha mjafton do thotë me disa lloje të të çorapave që nuk janë shumë të trasha mirë po me një fjalë mbajn, thot, zet, edhe, e mbajnë do thotë këmbën e nxehtë dhe ë mendimi më me i sakt është që lejo ato i japim atyre mes për faktin se e kryjnë të njëjtin do thotë ë nga funksion që e, kry, e kryen edhe meset apo ndo një mbathje tjetër. Pra ndaj, kjo është mendimi me, me Isak, të zote edhe mësë mirë. Adha, ju shpërblevë të hoqë, ndërkopë për e tjara dhe sushke, thot një tëri shkuas, qka saksisht do të thot fjalla në gjua në rapëve së fazë dhe hanë në nasë, sepse kam të gjuar një liber fetarë, thot por nuk ti se që farë të thot. Ju të na e përkëtheni dhe më të regoni se që farë thot për të kuptuar Al-waswas edhe al-khannas jënë përmëndura në surën e fundit të Kur'anit, është në surën Qula'udhu bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahi nas, min shërri al-waswas i al-khannas, allëdhi i waswi sufi suduri nas, min al-gjinnati wa nas. Në këtë surë përmëndën, edhe al-waswas, edhe al-khannas. Kjo filmish të të kemë parasysh se kjo surë e fundit konsiderot njën nga surët me cilat të besimtari do thot kërkon mbrojtje nga Allahy i Madhreshëm nga shejtani i mallkuar dhe vezveset apo çytjet e tij. Ë dhe është e preferuar që besimtari gjatë ditës ta këndojë edhe para gjumit, edhe kur do thot pas namazeve, po edhe në rast të kur një njeriu do thot endin veten të shqetësuar apo ka nevojë për rukje, që t'i këndojë vetës do thot kët surë al khana al waswas do gjuha arabe rrjedh prej fjalës al waswase -west që do thot diçka një çytje që mbretron në zemrën e njeriu do thot ato çytet ngasmime të cilat mbretrojnë në zemrën e njeriu këto janë do thot ato edhe në gjuhën arabe në gjuhën shqipe përdorim vezvese do thot gjëra të cilat njeriu do thot i kanë në zemrën e tij edhe nuk është i qet është i shqetësuar do thot për atyre ndjenjave apo mendimeve jo të mira Kurse El-Khannas gjithashtu rjedhë prej e, fjales El-Khannus, që disa komendator të Koranit kanë thanë se është fjala për shëjtanin e malkuar, do thot është njën nga emrat e shëjtanit e malkuar, por nëse përkëthejmë buk falisht në gjuhën arabe, kjo është do thot i thot ati personi apo njëriju i cili, do thot shfaqet nga njëherë në formë do thot të fshehurazi, pas taj prapë më fshihet dhe në fakt kjo është do thotë sifati dhe cilësia e shejtanit i cili kur ne ve jemi do thotë të, të të nuk jemi do thotë koncentruam apo jemi larg për kujtimin te Zoti i Madhëreshëm, a ther ai i shfaqet njeriu në në dhe i cyt në në zemrën e tij i krijon do thot mendime të kësia e këtu me radh mirë pa po ndat moment kur njeriu fillon me kujtu Zotin e, me i bë lutjet e ndryshme atë ai ik dhe fshihet për arsye se ka frik nga nga Zoti i madhreshëm pra me një fjalë do thot këto dy epiteta apo dy emra për janë për çellim ato cytje të cilat janë në apo e mbretrojnë dhe e shqetson njeriu do thotë në në zemrën e tij dhe besimtari gjatë leximit të kësaj sure kërkon mbrojtje do thotë nga ato dy gjëra, nga çytjet e vezveset e, e të cilat indian, dhe nga çytjet dhe vezvesat që i shkakton do thotë shejtani i mallkuar. Zoti e di më së miri. Hoja laj ush problem ndërkohë para përmbylljes së këtë emisioni, po ju leja edhe këtë pyetje, e cila do të jetë përgjigje e fundit për këtë emision thot një të rishëguas një dit dërisa ishim duke fal farzi në sabaut bashku me bashkëshorë të nëtime thot dërisa ishim prane të shëhud ajo gavoj dhe dha selam para me me pasat ajo e brejti këtë gapim dhe vazhdoj tutje faljen e namazit me ritualin e sakonshëm dhe kur un dha shtë selam thot edhe ajo dha me pasaj në këtë mënyr thot a është namazi plota apo duhet përseritur për atë është regull duhet tak të akin parasysh, me shpresoj që edhe shikuësit do të ambajnë e men, se gjatë falje se njëri ju do thot me imam, pa varësisht qëfar gabimi shka këtanë, dhe thot qoftë nëse shkanë para imamit në ruku, apo jepë selam para imamit, apo e bën një veprim, dhe gjitha këto nga haresa dhe moskujtesa, atër gjitha këto gabimi në të falura, dhe besimtari i rikthehet në pasimin e imamit dhe nuk kërkohet nga ai të bëjë do të thonë ndonjë veprim që ta korrigjojë do të thotë këtë gabim të shkaktuar. Kjo për faktin për arsyesë se ai është i mbështetur dhe falët pas imamit dhe e duhet ta pasoj imamin në çdo veprim që e kryen ai dhe nuk i lejohet me një fjalë kur të përfundojë namazi, kur të jap selam imamit që ky e xhamati xhamatliu që falet pas imamit të ndahet nga imami dhe të bëj dy serviseç ashtu si kaumunsi të pretendoj dikush për faktin se njeriu i cili lidhet me imamin çdo gabim i cili shkaktohet e, atë ai gabim kompenzohet do thot me veprimet e imamit. Nëse imami bën seveçse dhe atë bën edhe edhe xhematliu. Nëse imami nuk bën, atë nuk bën edhe xhematliu. Pavarësisht do thot a ka shkaktuar gabimin ai vet apo e ka shkaktuar gabimin do thot imamit. Zoti i di më së miri. Atë roxh që ishte edhe për zgjafundit për këtë takim. Në emërë të të lëshikuzë, ju falim ndëroj, Allah i shforbleft, këto bashkë të të të ndahami, sigurisht për të të dakuar në do njërë tjetër. Allah i shforbleft, të dhivë. Të ndruar të lëshikua, si që edhe kuptuat, bashkë të të të të ndahami, këto, sigurisht për t'jule në takem jafën që të të bjenë. Dere atëherë, që ofshit në përkujdeset Allahot. Sëremu alaikum.